Розділ 18. Леджер. Я заходжу в бар і одразу бачу з десяток шоколадних капкейків. Романе, що б тебе? Він ще ходить у пекарню далі вулицею і купує капкейки. Причому лише для того, щоб побачитися з власницею пекарні. Він їх не їсть, тож їсти доводиться мені. Ті, що доживають до кінця вечора, я зазвичай везу дієм. «Я беру капкейк, і тієї жмиті з подвійних дверей у задній частині бару виходить Роман. Запроси її вже на побачення. Я 4 кіло набрав, відколи ти її побачив. Її чоловік може бути проти», – відповідає Роман. «А, вона заміжня». «Логічно. Ми навіть не спілкувалися жодного разу. Взагалі-то, я просто купую в неї капкейки, бо вона красуня, і, гадаю, мені подобається себе мучити». «Це однозначно! Ти ж тут чогось працюєш?» «Так отож!» – рівним голосом погоджується Роман. «То що? Які новини про Кену? Я зазираю йому через плече. «Ще хтось є?» «Мені не хочеться, щоб хтось чув, як я говорю про Кенну. останнє, що мені треба, це щоб з Ландрисом хтось доніс, що я з нею спілкувався ще, окрім того разу, що вони знають». «Ні, Мері Ен прийде о сьомій». У разі вихідний. Я кусаю капкейки і починаю розповідати з набитим ротом. Вона працює в магазині на Кантрел. У неї немає авто і телефона. Я починаю думати, що в неї сім'ї немає. Вона ходить на роботу пішки. О, господи, ці капкейки, на смачні. «Бачу вбити жінку, яка їх готує», – відповідає Роман. «Бабуся діду дідусь дієм вирішили, що робити». Я кладу половину капкейка назад у коробку і витираю губи серветкою. Я вчора намагався поговорити з Патриком, але він взагалі не хоче торкатися цієї теми. Він просто хотів би, щоб вона зникла з міста і з їхнього життя. А ти? Я хочу так, як буде краще для дієм, моментально відказую я. Я завжди хотів лише так, як буде краще для Д'єм. Просто не впевнений, що варіант, який я вважав найкращим раніше, і досі лишається таким. Роман мовчить, він дивиться на капкейки, потім каже «Та добіся» і бере один. Думаєш, вона готує так само смачно, як випікає? Сподіваюсь, колись дізнатися. Майже половина пар розлучаються, з надією в голосі каже він. Закладаюся, Вітні знайшла б тобі симпатичну пару. Та йди нахрін, бурмочив він, я краще чекатиму, поки жінка з капкейками розлучиться. А в неї є ім'я? У всіх є ім'я. Це найспокійніша ніч за довгий час, мабуть тому, що на дворі дощ, та й взагалі понеділок. Я зазвичай не дивлюся на всіх, хто заходить у бар, але зараз у залі лише три клієнти, тож я одразу помічаю, коли вона прослизає всередину, з-під стіни дощу. Роман теж її помічає. Ми обидва дивимося в її бік, і він каже, «Є у мене відчуття, Ладжире, що твоє життя от-от стане неймовірно складним». Кена йде просто до мене. Вона змокла до нитки, сідає на те саме місце, що й уперше, знімає з волосся резинку дієм, перехиляється через стійку і бере купу серветок. «Ну що, ти мав рацію про дощ?» – каже вона, витираючи серветками волосся й руки – Мені треба доїхати додому. Я збентежений. Минулого разу вона й вийшла з мого пікапа так, що я був упевнений, що вона більше ніколи в нього не сяде. Хочеш, щоб я тебе підвіз? Вона знизує плечима. Ти, Uber, таксі. Мені байдуже, але спочатку хочу кави. Чула, у вас тепер є карамель? Вона явно зла. Я даю їй чистий рушник і готую каву, поки вона витирається. Дивлюсь на годинник, я був у магазині годин десять тому. Ти що й не звільнилась з роботи? Ага, один там не зміг прийти, і я взяла подвійну зміну. Магазин зачиняється о дев'ятій, і ти додому їй мінімум годину. Не варто ходити самій у такій порі. Ти купи мені авто, гіркає вона, я дивлюсь на неї. Вона піднімає брову, наче це був виклик. Я кладу на її каву вишеньку і підсовую до неї. «Ти давно купив цей бар?» – питає вона. «Кілька років тому». «А ти хіба не грав професійно десь?» Від цього питання я сміюся. Зазвичай всі тільки й хочуть зі мною поговорити про це, як я два коротких роки грав у лізі НФЛ, але з Восткене це звучить як якась дрібниця. «Ага, у футбол». Забронкос. Добре грав? Я знизу і Ну, в НФЛ потрапив, тож, мабуть, не зовсім гівняно, але не настільки добре, щоб мені продовжили контракт. Скотю тобою пишався, каже вона. Опускаю очі на каву і стискаю чашку в долонях. У перший вечір тут вона була досить закрита, але зараз подекуди починає проступати її характер. Вона з'їдає вишеньку і робить ковток кави. Мені хочеться запропонувати їй піднятись в квартиру Романа на горі, висохнути, але якось дивно бути до неї добрим. Ця війна триває в моїй голові останні пару днів. Я все думаю, як мені може подобатись людина, яку я так довго ненавиджу. Можливо, справа в тому, що вона сподобалась мені минулої п'ятниці, коли я ще не знав, хто вона. А можливо, я просто починаю сумніватися, що маю реальні причини її ненавидіти. У тебе тут немає друзів, які можуть тебе возити з роботи? Немає сім'ї? Вона ставить чашку. Я тут знаю тільки двох людей. Одна – це моя донька, але їй чотири роки, і водити авто вона ще не вміє. І друга – це ти». Від сарказму вона стає ще привабливішою, і це мені не подобається. Треба припинити говорити з нею. Не треба мені, щоб вона сиділа тут, у барі. Ще побачить хтось, що ми спілкуємося і донесе Патрику і Грейс. Я тебе відвезу, коли доп'єш каву. Я йду на інший кінець стійки, щоб просто бути подалі від неї». Десь через півгодини ми з Кеною йдемо до мого пікапа. Бар зачиняється через годину, але Роман сказав, що все зробить. Мені просто треба забрати Кено з бару і позбутися її, щоб ніхто не бачив нас разом. Тож не припинився, тож я беру парасольку і розкриваю над нею. Не те, щоб це щось змінювало, вона й досі не висохла після дороги сюди. Я відчиняю пасажирські двері, і вона сідає в пікап. Дивитися їй в очі ніякого. Ми обоє прекрасно пам'ятаємо, що відбувалося в цьому пікапі минулого разу. Я зачиняю двері, намагаючись не думати про ту ніч, що я про неї думав і які на смак були її поцілунки. Залізаю на водійське сидіння і бачу, що вона вже вперлася ступнями в приборну панель. Крутить у руках резинку дієм. Я виїжджаю з провулку. Не можу перестати думати про ті її слова, що в цьому місті, окрім мене, знає лише Д'єм. Якщо це так, то вона ж її не знає насправді. Просто розуміє, що Д'єм існує і живе тут, але реально знайома в усьому місті тільки зі мною. Мені це не подобається. Людям потрібні люди» де її сім'я, мама, чому ніхто з її родичів не зв'язався з нами і не приїхав до Дієм. Мені завжди було цікаво, чому ніхто не телефонував Патрику і Грейс, ні бабуся Дієм з боку Кенни, ні тітка, ні дядько. І якщо в неї немає мобільного, то з ким вона взагалі спілкується? «Ти шкодуєш, що ми поцілувалися?» – питає вона. Моя увага моментально переключається з дороги на неї. Вона вичікувально дивиться на мене, тож я знову переводжу погляд на дорогу і міцніше берусь за кермо. Я киваю, адже справді шкодую. Можливо, не з тих причин, про які вона думає, але шкодую постійно. Після цього ми всю дорогу їдемо мовчки. Я паркую пікап і дивлюсь на неї. Вона не відриває очей від резиночки в руках. Потім надіваю її на руку, як браслет, і, навіть не глянувши на мене, бурмоче Дякую, що підвіз, відчиняє двері, і не встигаю я побажати їй на добраніч, як її вже нема.